Втората лекция – Древните котки. Продължение от стари лекции. Древните котки са познавали вкусът на уединението. И то ги е учило да различават шепота на невидимото. Така те придобили тогава невидимото виждане – Древните котки са разглеждали нещата с очите на невидимото. За тях невидимото е реалното, а видимото е игра. И учителя, и брат Михил потвърждават това. Невидимия свят е по-реален от видимия, той ръководи видимия. За котките думите не са важни. За тях важното е излъчването. Те са господари на излъчването. Знам много хора, които са общували с котки. Единият случай, една сестра каза, щях да се самоубивам, но така ме погледна моята котка. Забравих всичките си мисли. Няма да забравя тази услуга. Във важен момент, котката, понеже е древно съсредоточено същество, прави излъчване и много случаи такива. Така, Древните котки са били много мълчеливи, концентрирани същества. Едва имат една основна дума, така нареченото известното мяло. И няколко други звука, малки. Според даосите, това мяло означава конкретно древна изтънченост. Не винаги може да се разгадай точно какво искат, но това е древна изтънченост. Те не обичали много думите, защото с думите се излизало навън, В външни шумни светове, объркани светове. Тоест, колкото повече думи ставаш толкова с по-външен, по-сътворен. Особено бъбривия човек. Бъбривия човек не може да стане ученик, не може да намери спокойствие, не може да познае мълчанието и безмълвието. Докато мълчанието е те прави по-вътрешен, по, по и те води към дълбини. Котката и днес е до нас от милиони години и дори и в сегашния си вид тя не е същество от този свят. Тя е повече дух, отколкото котка. Ти я поглеждаш, а тя те е погледнала и забравила. Толкова с бързо те е преценила, както и при Дълфина подобно. 16 пъти по-голяма бързина при Дълфина. Погледнал преценилата е забравила, ти още мислиш, виждам ли Дилфина, гледам ли го, како иска да ми каже. Още е бавна, т.е. бавния влак. Така. Котката е майстор на излъчването и на преценяването. Котките са древна космическа тайна, слязла в нашия свят. Котката е отвъдно същество. Тя все още носи в себе си таинствената способност, да излъчва, чрез която се избира хората. Хората мислят, че избират котката. Не. Ако котката те бележи, излъчва и ти нямаш избор. Казваш, взимам я тази котка, разбира се, че я вземеш. Това е духовно излъчване. Нямаш избор. Стига да реши напълно. Така. Тя може да прониква дълбоко в човешкото съзнание, включително в неговите мечти и сънища. Ако котката ти е избрала, това означава, че тя има склонност да те ликува, да ти чисти и да ти помага. Ще обясня. Това е голяма жертва. Котки, които се лишават от гората, от развитието си, отиват при хората, защото човек е обеднял. Не знай какво да прави със себе си. Любовта към котката след время може да се превърне в любов към Бога. Котката замества и прави нещо важно. Много хора са живели години наред с котка, изгубили са и няма с кого да живеят повече. Не искат с никакви хора. Разбира се, в котката живее древен дух, който ти обича, скритва в котката, но и самият дух на котката. Затова и тя и те избира. Това е огромна жертва, защото тя избира застоя. За нея да живееш в една къща и всичко да ти е наготово е провал, но тя се е жертва заради човешката душа. Както в миналото се е жертвала срещу народа на мишките, както ви говорих тогава, мишките са били много големи, по-големи от зайци, много коварни, много опасни. Познавах една жена, която изпитваше огромен страх при умряла мишка да ни говорим при жива. Това са древни спомени, когато имало атака на тези същества. Така, общуването с тайната на котката е въпрос на дълбока и чиста енергия. Тя е древен владетел на начинът, начинът на енергията. За нея енергията е означавала общуване. Наистина хората общуват с енергия. Разговорите си обмяна на енергия, обмяна на същества. Това е древно умение на котките. В древността тя се е движила като чиста енергия, като чист огън. Абсолютно неуловимо, несътворено. Затова мишките не знаят къде я се скрият. Не знаят има ли котка пред дупката, няма ли, защото тя може да влезе в нищото. Изчезва, няма никакво его. И мишката казва, там няма никой. Само, че царя чака духа на мишките. Има египетска поговорка, котката се страхува дори от статуя на... А мишката страхува дори от статия на котка, статуя. Този чист огън се е сливал с нищото. Това е древно умение на котките, когато са били още в нищото и са спуснати оттам да помагат на, на човечеството срещу народа на мишките. Този чист огън се е сливал с нищото, с безкрая и е постигал своите изключителни способности. Тогава котките се можели да воиват и преди ви казах с много могъщи черни адепти да защитят човека. Имало е случай обаче, когато усещат, че адепта е по-силен. Черни адепт оттеглят се и трупат сила и след време правят атака. Много верни на хората. Така, когато те се служили на Бога и, и човека, те са имали и получавали една много голяма и допълнителна енергия, чрез която да изпълняват своята мисия срещу опасния народ на мишките. Днес тази енергия на почти всички котки е отнета. До някъде има частично дадена допълнителна енергия сега на кучетата и затова учителя казва, че в големия студ те издържат. Защо? Имат силна дреха, тоест .е. двойна енергия. Затова кучетата могат да търпят на голям студ. Древната котка е било същество на уединението и слуха. Тя е, знаела, че, тя е знаела, че тайната се олавя с слуха. А уединението е метод, за натрупване на сила и на стихия. С слуха си те олавяли тайните на невидимия свят. Както индианците, така и те, подобно със слуха. А с концентрацията те прониквали в тези тайни. Значи, първо е уединението, слуха, изключителна способност, и после проникване. Така мишките срещнали срещу себе си същества, оръжия срещу които няма ли противодействие, не може ли да устоят. Това са оръжие от различни светове. Мишките няма ли подход към тях? Защо? Ще обясня. Мишките са движение. Котките са неподвижност. Неподвижността е първична. Там духът е събран, концентриран, съсредоточен. В голямата концентрация и самия човек, ако умее да я прави, става дух. Не ум, не сърце, даже не и душа. Говоря в голямата концентрация. Затова това упражнение е важно, за да можеш да събереш себе си срещу тежки проблеми или да помагаш на който е достоен. Така, движението е сътворение. Чували сте? Бягайте за здраве така, бягайте. Това обаче, това е сътворение. Всичко сътворено трябва да се движи, докато неподвижността е несътворена. Тя е невидимост, тя е древност. За мишките неподвижността е необяснима. Мишките не могат да обяснят това качество, понеже те са придобили ум, а не дух. В ума, ума няма способност да разбере неподвижността. Той иска се нещо да прави, нещо да върши, нещо да щъка, нали? както някой пенсионер, който ако напусне работа, духовите демоните ще го обсебят. И зато и той се човек как търси какво ли не е да прави, измисля се работа, и когато няма, прави едно и също, за да ни бъде обсебен, защото не познава тайната на неподвижността и на котките и на себе си. Значи тя е за мишките неподвижността е необяснима. Те си мислят дори, че тя е необитаема. Обаче се оказа изведнъж, че котката е там. Те нямат за нея никакво обяснение, мишките. За тях тя е като числото 0. Те не знаят, че нулата, нищото е началото на нещата. Това е велика идея, дори идея, която превъзхожда числата. И тяхното движение, защото числата са тръгнали от нулата и са станали движение. Но котката в началото е била в нулата. Нулата е повече от число. Числата са изречени, а нулата е скритост, неподвижност, неизреченост.